Selam alikum, rahmetullahi, brekato. Të ndryruara motra dhe glezër, takojmë përsi në emisionin Rruga dritë Allahot, ku vazhdojmë të trejtojmë ato temat të cilat në nëndimojnë për të shkuar dritë fitores, për të shkuar dritë sukcesit, të shkuar dritë gjenetit. Emisionin e kaluar, folëm për njarë mikë të cilin shumë e kanë trejtuar, por ju në atë forum, si që ne trejtuar më hoqën ton e një sërama. Ishe shëjtani. Në... Shoqërin e hocës tonë të nderuar, në gjithë emisionet tona, vazhdojmi dhe sot për të vazhduar me një temë tjetër të rëndësishme, me një pengesë tjetër të rëndësishme në rrugën që kemi nisur. Hocë, uroj mirëseardhje. Ju sjellim zotë shpuleta. Jami dhe juve. E thepfunduam emisionin herës që shkoi me shejtanin dhe të shprehen eurt popullor që thamë në turp, kur dikush thotë do të vrasë me duart e tua. E tham shejtanin e vret me duart tona, mbas çytës që paosur. Nëse ka diçka që t'i kthehemi para se të fillojmë ke emisioni i sotëm. Normalisht fillojmës vëndrojmë Allahu na mandua për të mirë që ne ka dhënë luzim ndaruan nga sherrri i shejtanit ndaj sherrrit i veteve tona. Amin. Normalisht tema që ka të bëjë me shejtanin është një temë që nuk guxon të thellohet me një emision. Është e vërtetë. Nga se është një temë që në gërëthen në vetë nësaj shumë temat të shumë ta, të rëndësishme, pikat të nevojshme, të dobeshme. Mirë po, mendoj që ne kemi sionuar përmes një misioni vetëm të ngrem një vedije të njerëzve të zgjojmë të kata. Atë kujdesin e kërkuar për të atrajtuar këtë armik ashtu sikur që duhet atrajtojmë. Ndërsa ja, a kam betë dhe qka që tuhet, që sështonë, pa të shumë sështë mbetë Por vetëm dua të them një gjë, ndoshta plotim të asaj që nuk e kemi thënë në emisione kaluar. Shëtani, si e kaluar. Ëh shumë njerëz kur për mend shëjtani si kurse e përmanda në emisione e kaluar. Ëh nuk e trajtojnë si armik, por fakt që s'e si zgjënëra i japin i japin nefolloj pushtetin, një folloj pushteti, fuqie. Shumë më të madhë se që e ka shëjtani. Frikson për ti, në kuptim nësaj, mos përna dëvijan aj. I themi që shëjtani nuk ka qaset e këti. Allahu gjallavala ty të ka mbyllur. Ti je hermetikisht i mbyllur për te. Edhepse ka në hadith sa i çarkullan mm. brenda njeriut si kërë e çarkullan gjako. Por kjo është çarkullim çarkullim vëzgjimin. Që s'ka përshlet. Ajë nuk mund të azja dorën dhe që të instëllonë në zemrën tënde një bindje dhe të lërgan të jetër, nuk mund të abën këtë. Pra nda i përdesën, ne nuk i hapim dere, nuk mund të fute të këne. Në qëse ne praktisim për mendin e Allahot azogjall, jemi gaflet, jemi gaflet, se si kurse e në të si, këtë hutuar, jemi duke shikua në një andër, saj përna godin nga ana të jetër. Shë përfilim unët e Allahot azogjall, nuk marim parëshmësim Otas padyshmesa, megjithëse këtu ne po i hapim aty jugsin ton, po i hapim zëmrën ton, vetëm tonë po thime, mm. për njëriu? Për njëriu i themi urdhra armik bër çfarë dësh. Kusu bën njeriu? Po njeriu i fortifikuan me pemën e Allahut azhajal, duke kërkuar ndihmën e Allahut që ta mbron nga shëri shejtanët. Është pamundëshme çetinë. Prandaj, një dietar thot kështu, dhe me këtë po përmbyll atë që kemi mbetën të kaluar. Që mos ti marrëm mm. padyshë mm. minutën e kimëson e tëri. Në ditën e ditë ishte ulur me zonjën e tij dhe u tha: "Dëshojtua bëj një provë me zonjën e tij. Si është ky provë? Tha ne qof, dua ta ta mas skafsinë juaj." Tha ne qof se jeni duke kaluar nëpër disa fusha. Ëh. Dhe brefas, do të sinjë tufë të mëdha ëh ëh dëlesh të zot po kullosin. Dhe është duke i ruajtu një qenë i vështirë, në marrështë i sile pritët e balafëgjët më gujkun. Në vërtet. Dhe ju keni përrem të kaleni rrugën, nga se keni frikë se qeni vërësullet. Në vërësullet. Tha, më të regoni strategjin që do e për dërni për të shpëtuar nga kafshimi i qenit, që të kaleni rrugën të sigurët dhe filluan në zënsit të japim përpozime. Unë dhe e bëja këtë, unë e atë, e kështë më radhë, por asë njëri nuk godiste atje ku pa e kërkan arsintari dhe profesori. Qëfar vë tha? Tha gjitha këtu që ju për i përmën janë të mundimshme dhe të pa sukseshme. A e dëshrojnë një rrugë të lejtë dhe sukseshme, thënë posë ju e cilë është e? Tha i thua një bariutë që të mbonë qenin të kalimra hatë. Rrugën. Shumë të jeshtë, për dhe sa e ka të ka për qenit, ti e sigurët nga se zotëriju ti e ka ka përdora. Tha dhe ka shtunë këtë dunja. Nuk mund të shpëtësh kushtave të shëjtonit me menqërinë tënde, me shkalsinë tënde, me fuqinë tënde, nuk mund është. Mënyre e vetëme që mund të shpëtësh është t'i thua zotit e ti o zot, kape sa të kalejone i qitë në këtë dunja. Po sa të kalejë këtë bot, po sa i zotit kë Mersades. Allo na mund të u të gjithë sot. Ne kërkojmë nga Allahu që ta kap këtë armik. Amin. Por duhet të kërkojmë me fjalët, me veprat, me shprehje që Zoti na ka mësuar që kur të ato do ti bëjmë dhe ti themi Allahu e kap shejtanin dhe nuk e lën që të na bën neve ndonjë dëm të mundshëm. Allahu na mund të u gjithë sot. Amin. Na ruaj prej intrigave të tij. Sot do flasim për një pengesë tjetër që janë njerëzit. Nemë i njerëz. Një jetojmë së tyre. Duam gjithmonë që ata mos bëhen pengesë, të paktën në rrugën tonë që kemi nisur rrugë drejt Allahut. Por bëhen pengesë. Bëhen pengesë për ne. A të futemi të trajtojmë njerëzët si pengesë në rrugën tonë drejt Allahut, a jo? Oh. Allahu jalla jalalu e ka krijuar njëriun çënje sociale, çënje që ka nevojë të shoqërohet me të tjerët, nuk mund të jetë i vetmuar. Dhe njëri mund të ndërtojë të një pallat shumë të bukur, me gjithat mirat, për të thuash, du të nëbetis vetë, nuk pranën. Më te për e preferan dhe e pëlqen përveg në ti të jeton në një kasol, por në gjini familjar se i vetmuar në majet e malet atje. Gësa është qenje e til, Allah e ka kryuar e til dhe që, që kanë e përshëqëri. A dhe në vazhëm një gjatë të shumë që njerëzit kanë jetuar pra njerët të të të të dhe, njerëzit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të posaçhme, dëshira të posaçme, prirje që dallojnë me zvetë, kuptim të ndryshëm apo ekshumërat. Disa janë më të mirë, e disa janë më të këqij. Mm. Disa kanë djithë të bëjnë mirë, e disa po lçin që të bëjnë keq, e kështu me radhë. Dhe njeriu musliman që është nisur drejt Allahut dhe ualla jeton në këtë mes. Po. Jo të gjithë njerëzit janë nisur në rrugën që është nisaj. Ja, është vë vërtet. Jo të gjithë njerëzit besojnë në të njëtë atë që është e që aji besanë. Jo të gjithë njerëzit definojnë konceptet në mënyrën si kurse aji i definanë. Dhe në këtë mënyrë, ose në këtë rasë ndodhë që këj individ, që është njësë ka halau gjëlle u ala, të ndeshet në disa udhkryqe me këta që nuk janë si kurse aji. Dhe këta që këj ndeshet me ta, ndodhë shpesh herë mushtin të, të largët me të, por të jetë të afër me ti, shumë të afërt, shumë të afër me të. të, të me te. Në çfundje besimtar, nuk e kupton këtë ndeshje si normale, kjo është i parë. Ëh. Mm -hmm. Dhe e dyta, nuk ka program të caktuar si duhet të sillet në mënyrën dhe në kohën e ndeshjes, atëherë do të pëson në këtë ndeshje komunikacioni. Do të pëson e që kanë në nënkuptën të pësën një uthtarë këa Allahu a gjel, të gjellë, hmm. nënkuptën të ndalët se hetër i këa Allahu. Nënkuptën të ndalët e uthtimit këa Allahu a të gjellë të vërra të zhvendosët dhe këntetët. Andaj, njeriu nuk duhet të ke gjithmon me ndim të mirë për shëqrinë. Në qëfar kuptim me ndim të mirë, për shambull, po kjo e dinë se kjo është me vjetër. Apo Ta. Po këta e dinë se gjithë mund ka qenë kështu. Po të shtekje e vërti që përthua ti do të, të këshinë dhe këta. Ta. Ta. Apo, kjo është mendim i mirë, i tëpruar për shëqërinë që e dëmëtën u thëtarin ka Allahu Azoget. Dhe kjo ka qenë pika kryesore që kanë dështuar përshka këtë kësaj edhe popu të mehërshëm që kanë s'ilën bi koka të ty në pasaj dënimin e Allahu Azoget. Allahu ka dërguar pejgamber. Dhe kjo pejgamber ka qëdua në hudhkryqë. Njerët ka recur lirëshëm në një dretim të saktuar. Ka arë pejgamber dhe u ka thënë këto si pa e këpot një hudhkryqën nga bimë është. Ka pasoja. Apo, duhet që të kjo hudhkryqë tashme të orientuën në këtë rrugë. Jo të vazhdojnë në këtë rrugë. Shumë pre njerëzve e kanë konsideruar prezencën e këti pegamberi në mes në të kryqë, si një faktor për qaras, Ta. si një faktor të dëmshëm për mbarvajtjen e uthimet e tyre. Andaj, me një fjall e ka refuzuar, inna wëgjedna abaëna ala umme, o inna ala atharihim në muqtëdon. Na i kimi gjithër babalarët ton duke ecër kështo, Apo, duke e mësyrë këtë kahje dhe ne kemi vendosë rë gjurmeve të tyre të eqëm. Allahu Gjellula në një ajetët aj aj e thëtë Po që fanë do në qofë se babalarën e tyre nuk kanë kuptuar? Ata kanë eqër nga se nuk kanë ditën ryshe. Nuk i ka uzuar kushë, nëse juve ju e editoria. Dhe fatë ke cishë njerëzit preferojn për vetën e tyre të ndieqin gjurmët e popullarëve gjushrë tyre vetëm atëherë kur kërkohet nga ata të ikin dorë nga ndonjë interes i tyre personal në versa në momentin kur interesi i tyre personal i kësaj kohe i kësaj bote të shkurtë garantohet në kundërshtimin e popullarëve nuk hezitojnë as një çast ti kundërshtojnë madje edhe ti etiketojë si stereotipe si klasike të vjetra të propambëtura e kësaj rradhë. Që jap të kuptan se ata që e refuzojnë të vërtetë pa shkak të traditës, nuk janë të sinqert se e dojnë traditën, por e keçpërdorin traditën për të ekë dhe e përshtatyra, ngase po të ishin të përkushtuar me traditën, atë ky përkushtim do të shtrihet edhe në aspektet e tjera të jetës. Nuk do të pranoj telefonin, <laughs> e as makinën, apo e as internetin. Pse? Mase po të jeste mjet i komunikimit i mirë telefoni, të telefonit, do ta përdorësh të gjithë këto kanë ndëmt diçka që po ziet, apo që na nuk po e dim. Për faktin që prindit tonë s'e kanë përdorur. A e kanë bën këtë ndokar sot? Jo. Ja. As kurrë. Absolutisht nuk e kanë bën këtë as kurrë. A ndegaka e ato kuptojse neerët njerëzit që nuk janë të uzuar me uzime të Allah Gjellewala për dorin standardet të dy feshta. Madi të shumë feshta për të vlesuar qka është e vërtit e qka nuk është e vërtit. Nga njëherë, e vërtit absolute dhe pak kontestushmë është aje që vijen nga një anë e caktuar e botës. Ndërsa nga njëherë, e vërtit e pak kontestushmë është aje që vijen nga ndë një anë e caktuar e kohës. Je vendit, pa e kohës. Nga njëre e vërte pakondensushme është kur vijë nga një e personit saktuar dhe orientohen varsish nga interesi edhe ka koha edhe nga andën dhe nga personit se ku të ta monë të vërtitët. Dhe në këtë rast, njerëzit bëhen pengesa kryesore për dëvërshduar njëri u rrugën ka Allah o Azogjen. Mesimtarit që ka këtuar drejt të fene Allah o Gjellë e Gjellalu për mes uzimeve të Allah o Azogjen. Aji e din se nderi cilën masë duhet të bashk u dhtaj me të afrëmit e ti, e ku duhet të thot atyre se on tash më pohetësi edhe në qofës si e i vetëmuar. Në që dhe nuk din të më ragjen me këtë citat, atër ose do të izolua të se te përmi, pa nevoj. Dhe kjo izolim nga njerëzit do të ndikoj negativisht në fejnë e ti, nështë do të prajnë ekstremizm. Në ekstremizm. Të gjithë janë të këqin, të devjuar, unë mi ju rej, unë jemi miri është një problem, një ekstremizëm të dëmshëm për shoqëri, ose një integrim ekstrem, mm. shkrirja ku njeriu në kërcëtot i adorzon mendin e tij, diku tjetër që dikush tjetër të mendon për të, dikush tjetër të shkruan në zemër dia çdo të nëse ai është i përcaktuar ta ndajë shoqërin. Në dy raste këtu më me ekstremizëm të të dëmshëm kërkohet masatoria. Problemi sot, hothësh më thën, edhe te tur njerëz që e kuptojnë që kjo është e keqë në një shoqëri, për shume, megjithëse ishim njerëz social, problemi social është më dhaja sot. Ëh, ai të mëdhaja që janë futur thell në në ashtër i themi, në mënyrë në këtë periudhë, korrupsioni, më thën, thën gënjeshtra, vjedhja, gjithë ra. në radhë. Prindit detyruar, që shoqëria është në masë të till, mson fëmin e vet, un sfon fëmin e vet se si të gjinjej. Fatkesishëm më thën dhe si të vjejeve. Për ballkësaj i gjëmë që fëmija njësër thotë, këshu gjitha vë bajnë tim. Epse të dy janë këshqendë që kjo është e keqenë. Këtës të rrëte. Kjo është një problem shumë seriazë. Që prindrët nuk janë të guzim shumë. Nuk janë të guzim shumë. E para dhe e dyta, e janë shumë të ngusht në aspektin e intereseve. Gjithë mund shikojnë se apo ruat këjnë të interesdaj. Dhe, dhe përbal ruajtë e se disa interesëve të ngusht personal, janë një gjendje edhe të shkojnë dhirë në atë shkoll, sa so që ta devijojnë në e të shmërin e pasët të fëmive të tjyre. Nga se nuk janë të gatshëm që për hirë të fëmive të i përbalojnë presion të shëqëris. Në këtë rast, kemi të më thonë e reflektimet të ndryshme të ndikimet negativ të prindrëve të këfëmijet. Po për e përra në një sopë e tyne. Prindjet në se gënjër është e shëmtuar. Nuk duhet të fëmijet ti të gënjëj, por në gënjër e mësën të gënjëj. E mësën prindive të gënjëj. Dikush i bjezikles e kërkën babaj. Nuk dënda të të këmbabaj, ka probleme këtë të këtë këtë, këtë këtë këtë i, dhe thëtë fëmija së ti, thua i nuk është baba këto. Po edukan që të gënjën. Fëmija nuk e kupten këtë pres, si presion nga ona e babas, po e kupten simësim, -sim, kësë duhet më usinë. Se po të kuptoj si presion, është mirë, nga se në momenën ku nuk është në presion, nuk gënjën se pako. Apo? Por ai e kupton se kso duhet mos i mësim, mm. do të qin kasar ti nuk ke desh si dikon më të taku, thoi nuk jam këtu. Dhe kjo ngurit tek fëmiu. Në shkollë emson dëgnet. Si ka bu durat. Thoi kam gjeni smur. Nuk emson fëmiu që të ballafaçohet me fajin ti. e tij. Mëse e fëmiun tënd të ballafaçet a, a nuk, mm. Tregaj, si qeresh, nuk e ke bënë tyrat? Tregoj sinqerisht pse nuk e bërtë ballafaçov. Taraf Pra shtën nga mësimi të jap një premjuti ballavaçau me pasojat e mëkatit tënd. Dhe në këtë rast nënas i ndihmës së fëmijës, po e dibe ç'o keq po apo i ndihmset. Yes. Dhe nga ndihmshmëria fatkeqësisht e devion fëmijën e vet. Ne tash me më fëmijën mësohet, a do të thot rregull në jetë. Sa herë rrezikosh, un kuptem të përballesh me pasojat e mëkatit tënd. Adon shpëtim, gënje. Mashtra. Kje që shme mashtru, por kështu për shkon e tërgjita. të rjeta. Të gjithë janë kështu. Disot e tjirë, prind, fatke cësht, lëre që nuk janë të gatshëm të imesuin fëmijët e tyre, që të balavacuar me pasujet e mëkatët e tyre. Por disot prind, fatke cësht, nuk janë të gatshëm të balavacuar edhe me pasujet e mëkatëve të veta dhe pas taj këtë ju ga dishmëri të këti balafacimi, e derdhen më fëmijët e tyre me mlef, apo me, me presion, me shtypje e kështë mërat. Për që farë e më duke e folë? Pringë duhet ta edukon fëmijën e ti që të falë namazë. Duhet ta edukon fëmijën e ti që tjetë indershëm. Duhet që ta edukon vajzë e ti që të të mbuluar. Me këtë Allah i ka ngarkuar. Kështë Allah u gjellë lewele i ka ngarkuar. Kur prind nuk e bën kët. Atash me fëmijë është rrit, ka kuptuar se është dash që mëti të folet, po nuk është ngata që folet, fillon me u fal, po tash më ndikim të jashtë. Dhe prindit fillon kët i pengoj, jo për shkak të tij personalisht, apo, këtë rejthet, i fëjnë po shkak të rrethit, hmm. po i thënë po ta manipulojnë djalin, vajzën për ta paguain ku i kesyjt për po bën ti. Ekse hmm. më radh dhe a i bëhet argat i shqoqëris për të ushtuar dhun bi në bidjallën e vetë në bëjzët i. Sa kemi sot vajzët që të mbuluar e ikin nga shtëpia? Pa të këtësishtë. Vajzët që përjetuin dhun familjare rahin nga babalarët për të ikë shamin. Ndërsa, kur kërve, veshin fursan të shkurtër që baba e din i digjet zemrën nga mrena për se këtë vajzë e din ku shkonë, Po nuk gudzën të të sërshkeq pashkak se shoqërija e shpalë të prapambetër. Dhe nuk bëdë vetja ti asë në këtë rast, asë në atë rast. Në dy e rast është pion i shoqëris fatkecisht në dëmë të familisë të ti. Në dëmë të edukimit të mirëfil të familisë të ti. Dhe gjitha këtu japën të kuptojnë se sa pëngjes e ma dhe mund të jetë shoqërija dhe njeriu për udhëtimin e njeriu dhe të aloqë e le për fishtikrimin e shpirët. Kjo është problem, është shumë problem, më hëtë që pëse është bërë kjo keqe, më thënë tradit, që e pengon ato të theër. Do në duhet, do të trajtojmë pasaj se si mundemi të luftojmë këtë rreth të math më thënë, të xoqëris, ku është bërë tradit në një qka dhe ti e di që është e keqe. Mjën kur nuk të do, por ti e di dhe nuk e forë të në duhur për të shkuar ke e mira dhe për të Për të folur dhe për i latër në hoqë. Dhe si mundu në thëmë, flasim dhe kthehemim bas një përshimit të shkurëtër dhe kthehemim për sëri. Të ndërruar mishë, këtu shkëputin për një përshimit të shkurëtër dhe rri kthehemim për sëri në sotja. Të ndërruar mishë, kthehemim për sëri për të vazhduar beset ndonë në hoqë ndërruar Ernis Rama. Hoqë ishë në duke folur qe pjesa e presionit, para ska lom kë ajo që thosh Milaçi, po është një problem shumë i madh mund ta quajmë, një presion të madh që kemi ndoshta them të medhebit. A sushteni nuk u skuan medhebit? Të kundërzi, ata janë të paratë tan, të cilët uturturuan, mësuan, sakrifikuan dhe solën kënë, këtë famë madhështore që neemi të fisni këruar sot me këtë fë. Por kemi një abuzim. Abuzim në emër të medhebit. Do dohet ne trajtojmë thon kontempor për çdo kush që nuk e di këtë pjesë të, të abuzimit që mund të bëhet me Medvedev. Po në kuadër të kësaj që jemi duke biseduar për të do të thotë që njeriu synon në vardim tëfisnikrën e tij. Dhe padoshëm se një pjesë të madhe të këtij fisnikrimi apo një pjesë më të madhe të këtij frymëzimi është edhe pasimi sunet i sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka të bëjë me aspekti i adhurimit po flas. Të adhurimit të kuptimit të ngushtë namazit, agjërimit, të qatit haxhit e kështu me radhë. Dhe përgjat historisë, do të thotë, janë parëdh disa praktika që nuk kanë të bëjnë me mëdhëpin. E as më as më pak edhe më Sunet e mm. pejgamberit e sasar so, po arçi janë mbështjellur me mbështjellje të sunetit apo me mbështjellje me dhëbet. Dhe njerëzit i kanë i kanë kuptuar si praktika të gabuara që nuk duhet refuzuar. Dhe në momentin kur vije dia që demaskon kët ambalazhim fals të aktiviteteve prime me me dhëben, këtu e jemi të ayudhëkryqë. Ktu ndeshhemi. Dhe ata që e kanë e kanë marrë projet i kët ambalazhim thën thon këto të kemi marrë nga të parët në të 600 vite kështu bëjm. Fjalori përdoren i nuhur më herët. Kto i thuat po se kjo dije që na po e sillm është më e vjetër se ky ambullator. Në qofse është një pyetje vetërsia. Apo është e vërtetë. Në qofse jemi me vetësi, kriter për ta vlerësuar se kush, kush e ka më drejt. Atëherë po dyshem se kur dikush ka thënë pejgamberi sa solallam, që i kanë 1400 vjet, po. Kjo është më e vjetër mundshmë për ne. Por nuk është vjetërësiaja që duhet tjetë vendimtare, por saktësia dhe burimi prin nga pëvijë. Andaj të kërëj fatë këtë që edhe në këtë drejtim mundohen që njerëzit për të andal zhvillimin e rizimit islam mundohen të angullfatin me disa praktika dhe të thotë që nuk janë të medhebet dhe gjdo kështë që si dhe në dryshet i thonë se është i ardhën nga jashtë rëzikon shëqërinë për shabull. Ne kemi një rrizim të pamohshëm të islamit, të muslimanëve në truet tona. Qudo qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, alhamdulillah. Vret veçanë ditë krinia. Vërtet. Vret për shabull në pamjen e tyne, në fjalën e tyne, në prekuptimet e tyne, në angazhimet e tyne, çdo send vret se këta njerëz janë të ngjyrosur me ngjyrë fetare. Apo të thartë me të sonjërcë kurën e kurës, nuk janë mërzit për asë një lëjnë gjërimi vetarë. Ma di kanë luftuar, ta është me i gjimë të zëshëm dhe gjelazë se po rizikohet islamit tradicional. Mëndonë që për mes tradites, apo, ta ngulfatin Paj. zhvillimin e mirëfil të rizimit islam. Dhe kur për për këtë tradit, që fa në ngupëtën këtë tradit, atëre është përqudi. Një tradit që asë kunë në bot nuk qua tradit. Tradit e vjetër 50 djeqare, a këmë dëgjundë njënë, kaq është tradit e tyne. Apo, jetë gjatsie e traditës si që ata e kërkujnë është 50 djeqare. Nuk dëshunë asë një vjetë më heret, nga se u dëndryshë hesapit. Dëshirojnë tradit 50 djeqare të kohësë e nverit, e titës. Si kanë qenë musliman në atë kohë, kanë qenë të përzirë skandin dallojnë kush është musliman, kush është musliman, kanë pialkol të gjithë, kanë cin komunista të gjithë, këso islamet ha dëshiron. Një islamçi nuk vendos kufi, nuk vendos rregullat e lojës, nuk nuk dallon kët pjatë, nuk duan këso islamet. Dhe nuk gjejnë mënyrë tjetër për ta ngulfat kët islam të mirë fill që po bërhapet, përveç se duke është shprehur se po rrezikohet Islami tradicional. Për shkak se dëshiron ta kuptojmë traditën Tamam sikur duhet, atë çdo gjë e hershme e lashë, është trëdinë. Nuk është 50 orë. Danësuim se të të në 3 tunë, në 9 tunë kanë qenë të mbuluara, jo vetëm me mantel sh edhe me shamishami, po kanë pas fytyrë të mbuluara. Atë nëse nëse kush tani rrezikon, mm. u urojmë aty tek gjinozi. Që shabozimi që bën do të akuzuar. Pasi, e shusuen për shembull plështëherësh, hajlirat hocalar gjithë kanë pas mikra me të tjetra në shumë fotografi prezentuën muslimat të asekoj me pantolat e shkurta, pikërsh ato që sën mm. në shumë të solimojnë, i gjemë të këtajdeherë shmaftër. Andaj, këtu kemi gjithashtë një rizikim mm. nga njerëzit, që përflazin për ta, si pengis e përhapës e islami të mirë fjëtë, si pengis e zhdukjes e injeransës dhe përhapës e dijes. Muslimat duhet të këndë një medhebë, mund të gjithë të marin Kurani dhe të kuptuin gajës, është e pa mundëshme. Shumice e muslimanve duhet të orientuan nga një djetar, kjo është e pa më hushme, por nuk duhet djetar në tashnojnë në pejgamber, kjo është gabim. Që gjithë dëgjë që a i thot tjetë e pa kontestu shme, në i marën për ti po, të këne është i prapër me libe në në fi, dhe nuk dëshërëm të qërënjohësi me libe në në, në fi, absolutisht kjo Dergasoj, nuk ka tendencë për çrënjuesin e madh ibn Hanif. Por ka tendencë për rranjuesin e tij që ju duhet. Në si duhet? Andaj unë e kam përmendë në disa raste. Nëse imamion është e Abu Hanifia. Atëra që imam nuk duhet ti imam për ne vetëm kur duhet ta pyesim ne imamën si të marrim abdest të falemi por duhet imam përnimi një gjithë aspekt, shëkuj e bu hanifja, si ka qeni kujdeshëm në halalët për me ngrënë, a jemi hanifi të kushimi dhe të kpuna, apo, shëkuj e bu hanifën në masë të natës, me një ajetër shfalë të natën, sa që ka ashtë arë, mëzhin, gjemi, ka pa, mos hafin, të lagur nga letët, a jemi edhe në dëvësëmëri hanifi, apo, e bu hanifën e gjemë që, ka shpenzuan nga pasurjeti maksimal A jemi idhë në bujari hanefi? Këtë hanefizëm në e të shirojmë. Të rënjusën të gjithë thaporet e jetës. Por ju me dhebë që ngulfat sunetit. Jo, por me dhebë që e përhap sunetit. Këtu dalimi. Me dhebë që na e bënd të, të dashrin tonë Muhammedin sa së e më të dashur. E ju me dhebë që na e zavënsën Muhammedin sa me figura tjera. Të si kërse gjem të disa levize për shembo dhe kemi tek nërgjitë ata e kanë avancuar përsëritë figurën e pejgamberis ose mesejin e Nusit. Andaj mbajnë mustachë, pse pse Sidnusi ka mbajtur mustachë. Nuk mbajnë mjekër, pse ka se Sidnusi nuk ka mbajtur mjekër. Po ka mbajtur pejgamberi mjekër, so më ranci, si, Sidnusi nuk ka mbajtur mjekër. Kjo është pengesë në rrugë. Kjo ta vendosësh njeriu në pengesë në rrugën tënde ka Allahu te lavala. Nuk duhet njerëzit duhet të na ndihmojnë këta rrugë. Ebu Hanifja na ndihmon shumë Në rugën ka Allahu xhella wala. Andemos ta keq përdorim bo Hanifin, as e dorsin, as as tjetrin mos ta keq përdorim. Dhe ngandhtimator ti shndërrim në pengesa. Nuk bën kështu, gasa ata vet do të jenë armiqtë tonë ditë gjykimit nëse i kemi shndëruar ngandhtimator në pengesa. Për këtë arsye ibn Ka'im ibn Rahimullah kur e shqyrtyr për rolin e dietarëve ka thënë kështu. Paramendojë vetën tënde, kjo është shembull illustrative nuk gjenmë Thët, Ibuqajme, Rahimullah, para më ndëje vetën tënde, je njësër për në meke, të përsh haqë. Dhe je njësër për para me deve, në këmbë. Dhe thët, pa dëshimë se rruga gjatë, të bie shpesher, të ndalësh për të falur, në masën. Të je njësë për të qabja, synimit është qabja, por ti, kene oj për gjatë rrugës të pëtë, është banorët ati vendi, Ti jeni në vend i shumë të pëtë është ka është të kërkiblen. Ata të kërkish këtë temp dat i kthesh këtë temp. Vazhdimën pastaj i pyet ata ka shkibla të thënë në këtë temp. Ne ti vazhdimi të shpyet dhe askush thotë ibn Kaib rahimullah nuk ta merr për të madhe. Nuk ta shah për të madhe që ti po pyet ka shkiblen. Gjashtë normale është, Nga është kjo, madje kjo obligim. Një. Por për të madh të shoq njerëz vet kur të futesh në oborr në çabës dhe kibla çabia para syve ti pyetesh atë njerit ka as kibla e kjo apo apo apo kuptosh vau andaj për dyrësat nuk e shohim kiblën argumenti nuk e shohim ne nuk kemi të qartë pyet nuk pris pu por e ke të qartë argumentin para syve të tu është i qartë mos pyet atar e kjo është kibla për ty që dësh ka ai argumenti drejtor andaj ne kemi ne ne, ne, ne jemi larg çapës a shumë bën Për ndaj nuk mund të qërënjohës të më mërënjohës dhe djetarë, është e pa mundshme, është vetëvrasje për musliman të themi se nuk ju duhet e bohanifja. është krim ndaj tyne. Ndaj historisë islamen, ndaj ulemave, ndaj gjithve është krim të thua të muslimanën nuk ju duhet e bohanifja juve. Jo, por edhe është krim të thua të se ju mjaftën e bohanifja. Që i ka këto dy ekstremizma? Mm, pa. Mesatare është e k për unëthimin mm. e njëzët kaha Allahu Gjelle Gjelalu. Lërtit apelë, oqë, për gjithë të cilë të më thënë, duan të jenë, lërt të studion, të stuën mirë figurën e qëtitarit masë. Si të ruhemi, ose si një ilaqë, duke si edhe shëmbuj, nga kaluarën, nga popujtën përshëm, për të pasu ndryqim në, në rrugën tonë që mos në bëhen për njëzën njerës? E para që në duhet, si ila po e qukështu ilaq, ose rogdall, ose qua e qëfar të duash, në këdërëtim është diturija. Kur jemi ignorante, jemi në terë, jemi në erësirë, dhe kur jemi erësir, si në erësirë, si kurse e kemi përmenta, kushtë të azja dorën, një në gjenë në mjallonë, shpreso se në është të me të është, dhe sa kur e ke lampën, nuk e nevojë. Ti ke lampën në dorë, po e shë dirë në tje, dhe dikush për dhot, të të tjo nuk ësht është këto, këte vrima, e ndëgjën? Në këndëgjën, nga se ti për e sheka është, andaj, diturija është dritë. Në duhet diturij. Diturij e cila në uxqenë me bindje. Imi të bindur se e ja kemi mirë. Dhe imi të bindur se vetëm duke ndi i këtë rukë shpëtojmë. Imi të bindur se në qofë se i përullemi keqëpërdurimeve, në amër të tradites, e në amër të e, titujve, e në amër të autoriteteve të të devjojmë, ime të binër, kështë shumë vendimtare në këtë udhkryqë në cakëtën se ka do të shkuar. E para. E dyta, të njemi më rasët e se kaluarës. Nuk kemi në dvetmet. Qëf. Madi kër ne shikuj më rasën tonë, e gjemë se imi shumë të lastuar. Apo? Himi shumë të lastuar, në kuptim të asaj me qëfar ka kaluar ata me herë të mërë. Allah u fletë për banorët e shpeles. Ndjelmusha të ri, braktisën lukësin, privilegjet, nga se ikshin djamë të njerëzve autorativë. Edhe e kën e usruan në shpel, pa perspektivë, pa ushtjimë, pa asgjë, për të luftuar keq përdurimin e traditës. Apo për të ikur nga goditja me njerëzit, që mos të bëjë njerëz për njëzit në rrugën nga Allah Gjellore. E kën për tynë, u larguan nga vendit tyre. Andaj sot për nimin nuk përkërkuat për nërë nga vendi. Përkërkuat një kënari, cina musliman, të një bindje. Andaj kërnë dhëshë rraset të tjune, me Lena Lajellewala, mbushet zemë rajote ambicija, vëllet, gudzin për të rëdhërë për para. Gjitha është sot, a e që zote e për më nësurën e lë buruqë, Asamu al-Uqdud, prënarët e, e hëndeqeve. Qëfa ndodhë Ata hapën grupa të thejla dhe në desën zjarë të madhë në atë grupë dhe mërënin besimtar për besimtar dhe i thënin apo beson në Allahun apo apo beson se mbretjer Zoti fënin Allahun e hodhni në në zjarë në zjarë në me interesë të dinim më thëmë, se o bësh kak që ta hodhën në zjarë për shumë për e ty që në shë se ka në zhjuar si histori është tregimi i gjatë që ka bërmin djallosh. Mm -hmm. I cili parë filloi që ti fton njerën rrugën Allahu xhëlallahu ala, sipas mësimëve që i morën nga njëri një që e adhuron të Allahu xhëlallahu ala i fshiur në shpirt. Dhe në një situat u dëshmua saktësia dhe vërtësia e besimit të tij. Dhe posa u përhap kjo, njerëz filluan të besojnë më të madh. Tentoi mbreti ta vrisë të, të disartë djallosh, po nuk pat mosnjë nga sa Allahu xhëlallahu ala mbronte. Në sër që tenton ta vriste, ai shpëtonte dhe shpëtimi i tij Dhe kande që turma njerëzish të futën në fenë e Allahut dela. Derisa kujdereshi thani dit nuk mund të më vrasësh për këtë se më ndaj. Tamarrsh njerëstiz për shtizëve të mia apo do harqun tim të dhe kur ta përdorësh. Dhe kurta tërheqësh shtizën të tua me emrin e Allahut, Zotit të dialogjit. Përmendë emrin e Allahut do të më vrasësh. U tubua njerëz për pokët pomë spektakulare që djonë të, të madhe dhe mbreti Fjellime është hezitaj, të rjeku harkun, apo për talëshua shtizën, po nuk përmendja Allah në gjallera, dështaj. Gjohali i tha mos harra, ku ështën, Kushti nuk mund është nëryshën. Atëre, tha, Bismillah, Rabbil Gullan, me emën e Allahut, zotit të gjallushet, e të rjeku, dhe të të shi gjithën, dhe elën shëjnë në rritim të gjallushet, dhe vdëqë. Dikushtë të pasi në emën të lotë e vra që djal pranoi që të sakrifikohet, të vdes që të gënjit emrin e Allahut alahu alawala. Dhe populli kuptoi se po ishte ky Zot ta vriste vet, u detyrua të përmendte emrin e një zoti tjetër, që është ai zoti vërtet, që ta vriste këtë djal. Dhe në masë të madhe popullata u fut në fina logjën e Laura. E atë mbreti Deshet përdor te kartën e fundit për ta shpëtuar pushtetin dhe ndjezi do të thotë kësolai eh dënimësh hapi grupa me zjarr të madh për të smbropsë zjarr u Allahu xhelalu ve. Por të bër pengesë ai me dënimin e tij, me traditën e tij, me pushtetin e tij për të bërë pengesë për për hopën e veç Allahu xhelalu ve. Po njerëzit parlamentë bindën zjarr e mos të kthin në fenë e babalarit të tyre, qase kuptuan se ishte gabim. Nga nisë nuk kërkohet një Jo jo jo, ne zgjedhje të till ose një, nuk kem para këtyre dy zgjedhjeve. Ose besim në Allah, ose hudhim në zgjat. Nuk kemi këtu ne. Alhamdulillah sot jemi në një situatë shumë mm -hmm. të valesh, më Ande, tari, raste, se, të volish më të mirë. Andaj besim toali ku lezon këtë rast e kupton se ashtort të ankuash, ashtort të friksohesh, ashtort të zbërhohesh, gja sa ata çipaj kërkon ti e kanë kërkuar e ka disa tër për më çmim shumë më të shtrejt. E kanë paguar shumë më shtrejt se çipaj paguan ti sa. Andaj qendra stabil në rrugën e Allahut asoj. Andaj dituria e para dhe dyta, e dyta, një johe e shembullt e së kaluarës, ku prezantohet luftimi me të me të kaluarën, me traditën, me njerëzit për të mbijetuar besimin e Allahut xhalla xhelalu. Këta shembuj na ushqyne me vetbesim, me bindje dhe këmbëngulje dhe stabilitet në rrugën e Allahut të, të mëshirues. Oferta tot, duke lutur Zotin na mundsoi me këtë shëmbull të mirë të marrim vërtetëshëmërinë ton. Duke mos qenë në të lloj gjendjes që kanë qenë ato para tan, jemi më të çetë, domethënë, për të ecur në rrugën e drejtë Allahut. Po alhamdulillah. Atëherë duhet të falënderoj dhe lutur Zotin Xaleshanu të japi gjithë të mirat, që kanë dhënë dhe janë pjesë e ndriçimit të dijes në rrugën e drejtë Allahut. Allah shukur. Çkëputemi këtu duke përfunduar emisionin dhe duke lutur tonda mundsoj të vazhdojmë këtë rrugë me misione të tjera. Të nderuar miq, shkëputemi dhe përfundojmë misionin rruga drejt Allahut për të takuar në misionin e radhës. Deri atëherë, selam alejkum u rahmetullah.